Гаррі був у цьому переконаний. Також могли ходити. А до того ж, ці привиди... Було вельми приємно, коли привид з Ненацька прослизав крізь двері, які ви саме зібралися відчинити. Майже безголовий Нік завжди з радістю показував дорогу новеньким грифіндорцям. Але коли, запізнюючись на урок, ви натрапляли на пів то краще б на вашому шляху постало двоє замкнених дверей або сходи, які ведуть в нікуди. Півз міг жбурнути на голову кошик зі сміттям, висмикнути з-під ніг килимок, закидати вас шматками крейди або підкрастися ззаду, схопити за носа і заверещати. Ага, попався! Ще гіршим за Півза, якщо, правда, буває щось гірше, виявився сторож, Аргус Філч Гаррі Рун першого ж ранку потрапили йому під гарячу руку Філч побачив, як вони намагаються вийти в двері що на їхню біду вели до забороненого коридору на четвертому поверсі Сторож не повірив, що вони заблукали, а був певен що хлопці зумисне прагнуть туди залізти і вже погрожував замкнути їх у підвалі але, на щастя, їх врятував професор Квірел, що саме проходив коридором. Філч мав кицьку, що звалася місіс Норріс, кисляву сіру потвору з виреченими, мов, у самого Філча очима. Вона стежила за порядком у коридорах. Варто було порушити якесь правило, бодай найдрібніше. І кицька прожогом мчала до Філча, який з'являвся як навіжений за дві секунди. Філч знав усі таємні ходи краще, ніж будь-хто інший. За винятком хіба що близнюків візлі. І виринав звідусіль так несподівано, мов привид. Діти його ненавиділи. І найзаповітнішим бажанням багатьох учнів було дати добрячого копняка місіс Норріс. Ну, а коли нарешті щастило знайти клас, починалися власне уроки, на яких Гаррі швиденько збагнув, що чари це не тільки помахи чарівної палички і проказування чудернацьких слів. Щосереди, опівночі, діти, дивлячись у свої телескопи, вивчали нічні небеса, запам'ятовували назви різних зірок і стежили за рухом планет. Тричі на тиждень під проводом похмурої присадкової тої відьми на імення професорка Спраут ходили до замкових оранжерей вивчати гербалогію. Вона показувала, як вирощувати всі тамтешні дивовижні рослини та гриби і як їх використовувати. Мабуть, найнуднішою була історія магії – Єдиний предмет, що його викладав – привид. Досить старенький професор Бінс якось задрімав перед каміном в учительській і, пішовши наступного ранку на уроки, забув там своє тіло. Бінс постійно клював носом, тим часом як учні занотовували імена й дати, плутаючи «Емеріка дикого» з «Уріком дивним». Професор Флитвік, учитель замовлянь, був крихітним чарівником, що мусив ставати на цілу купу книжок, аби його можна було побачити понад учительським столом. Коли Гаррі вперше сидів у нього на уроці, цей учитель відкрив класний журнал і, дійшовши до прізвища Поттер, схвильовано пискнув і гепнувся додолу. А ось професорка МакГонегел мала свою методу. Гаррі не помилився, коли подумав, що з нею краще не сперечатися. Сувора й вимоглива вона ще до початку уроку поставила всіх на місце. «Трансфігурація – один із найскладніших і найнебезпечніших розділів магії, який вивчають у Гогвордсі», – сказала вона. «Той, хто порушить порядок у моєму класі, негайно з нього вийде», і вже ніколи не повернеться».